Богус сидів сам біля палаючого каміна. Люлька давно згасла. Іноді він підкладав ще поліну. У комені вив вітер. Була третя ночі. У двері сад щось зашкреблось. «Коханий, це я!» У дверях стояла рачки Йоланта. Кішечкою вона підійшла до Богуса і потерлася головою об його коліно. Йоланта була голою.